Привіт! Вітаю всіх на каналі Голос Фоліанту. З вами Ярослав Макеїв. Зараз буде цікаве оповідання, і я бажаю вам приємного прослуховування. Також чекаю, як завжди, на ваші коментарі, вподобайки і звичайного підписки. Це дуже важливо для просування каналу. Ще раз приємного прослуховування. Дякую, що ви зі мною. Рей Бредбері Дотик полум'я вони довго стояли під палаючим сонцем поглядаючи на розпечені циферблати своїх старомодних годинників, а тим часом їхні тремтливі тіні видовжувалися з-під літніх капелюхів, струманів піт. Коли вони скинули капелюхи, щоб витерти зморшкуваті чола, виявилося, що їхні наскрізь змоклі чуприни такі білі, ніби роками не бачили світла. Один із них пробурмотів, що його ступні стали схожі на хлібні коржі, і додав, вдихнувши гарячого повітря. «Ти певен, що це саме той будинок?» Другий старий, на ім'я Фокс, кивнув відповідь так, ніби боявся спалахнути від будь-якого різкого руху і тертя, що при цьому виникало. «Я бачив її три дні поспіль. Вона з'явиться. Якщо ще жива, звісно». «Зачекай, Шоу, ти сам її побачиш. Боже, яка нагода!» «Ну і діла», – сказав Шоу. «Якби тільки люди могли запідозрити в підгляданні нас, двох старих дурнів, їй-богу, мені якось не по собі». Фокс сперся на свою палицю. «Усі розмови я беру на себе. Стривай, ну, ось вона». Він перейшов на шепіт. «Дивись, виходить із дому». Страшенно загоркотіли вхідні двері. На верхній тринадцятій сходинці Ганку з'явилася повна жінка і озирнулася, кидаючи на всібі чорізькі колючі погляди. Засунувши похку руку в сумочку, витягла кілька зім'ятих доларових банкнот, важко тупаючи, спустилася сходами і рішуче рушила вниз вулицею. Зверху з вікон дивилися її услід мешканці будинку, приваблені обвальним гуркотом дверей. «Ходімо!» – прошепотів Фокс. – «До м'ясника!» Жінка розчинила двері і увалилася до крамниці. Старі встигли помітити, як майнули її жирно нафарбовані губи. Брови скидалися на вуса, скоса позирали вічно підозріліві очі. Порівнявшись із дверима, вони почули її верескливий голос. «Мені потрібен шмат м'яса, пристойніший. Ну ж, бо гляньмо, що ви там приховали для себе?» М'ясник не зрунив ані слова. На ньому був захватаний, забруднений кров'ю фартух. У руках нічого. Старі увійшли слідом за жінкою, вдаючи, що милуються ніжно рожевим філе. «Від цієї барани мене нудить!» – кричала вона. «Скільки коштують ці мізки?» М'ясник сухо відповів. «Гаразд, зважте мені фунт печінки!» – звеліла жінка. «І тримайте свої пальці від неї подалі!» М'ясник, не кваплячись, узявся зважувати. «Покваптеся!» – накинулася вона. Тепер рук м'ясника не було видно за прилавка. «Дивись!» – прошепотів Фокс. Шоу трохи закинув голову, щоб побачити, що діється під прилавком. Закривавлена рука ясника міцно тримала блискучу сокиру. Його пальці то стискалися на держаку, то знову розтискалися. М'ясник височив над білим мармуровим прилавком. Жінка щось викрикувала йому просто в почервоніле обличчя, а він дивився на неї блакитними, загрозливо спокійними очима. Тепер Прошепотів Фокс. Вона й справді потребує нашої допомоги. Вони поглянули на червоні скипки м'яса, на борозни і вм'ятини, вибиті десятками ударів сталевої сокири на поверхні обробного столу. Скандал вибухнув і в бакалійника, і в дрібній крамниці. Старі рухалися за жінкою на шанобливій відстані. Місіс убий мене, пробурмотів містер Фокс. Це те саме, що дивитися на дворічну дитину, яка вибігає на поле бою. Бабах і спека відповідна, і вологість гірша нікуди. Всі чухаються, пітніють, дратуються, і тут на тобі з'являється ця пані і починає верещати. І привіт. Ну, що ж, беремося за цю справу. Ти що, хочеш отак просто взяти і підійти до неї? Шоу і сам у тетерів від власної пропозиції. Я сподіваюся, ми не збираємося цього робити. Я ж думав, ми йдемо просто з цікавості. Ну, там, люди, їхні звички, манери і таке інше. Це все, звісно, дуже цікаво, але лізти в таку справу. У нас, слава Богу, є чим зайнятися. Є? Фокс кивнув на дорогу. Жінка переходила вулицю, ледве вивертаючись від машин. Надсадно скриготіли гальма, несамовити гуділи клаксони і лаялися шофери. Ми ж християни. Невже ми дозволимо їй підсвідомо віддати себе на поживу левам? Чи ж ми повернемо її назад? Повернемо її. Ну так, повернемо її до любові, спокою, до довгого життя. Ти тільки подивися на неї. Їй більше не хочеться жити. Вона ж навмисне виводить людей із себе. І вже недалекий той день, коли хтось пригостить її молотком або стрихніном. Коли люди йдуть на дно, вони стають нестерпними, волають, кричать, хапаються за все підряд. Ходімо, пообідаємо і простягнемо їй руку допомоги, гаразд. А то вона й далі так чинитиме, аж поки не натрапить на свого вбивцю. Промені сонця втискали шоу в білуватий асфальт тротуару. Йому на мить провиділося, ніби вулиця хитнулася під ногами, перекинулася і перетворилася на стрімку стіну, з якою назустріч в огняному небу летіла жінка. — Ти маєш рацію, — сказав він. — Не хотілося б мені брати на душу такий гріх. Під сонцем вицвітала і обсипалася з фасадів фарба. Спека випаровувала вологу з повітря і стічні води з канав. Знеможені старі стояли в під'їзді будинку, яким носилися висушливі потоки повітря, мов, у пекарні. Коли вони розмовляли, до них із душних кімнат долинали приглушені голоси мешканців, донестями виснажених спекою. Відчинилися вхідні двері. Війшов хлопчик із буханкою добре випеченого хліба. Фокс його зупинив. Синко... «Ми тут розшукуємо одну жінку, ту, страшенно грюкає дверима, коли виходить із дому». «А, цю!» – озвався хлопчик, збігаючи сходами вгору. «Місіс Крейк!» Фокс тиснув руку Шоу. «Боже, праведний, який збіг!» «Мені щось додому захотілося», – сказав Шоу. «Та справді!» – вигукнув Фокс, не вірячи власним очам і постукуючи палицею по списку мешканців у холі. Містер і місіс Альберт Крик. Квартира 331 нагорі. Чоловік у неї вантажник, такий собі здоровань. З роботи приходить увесь брудний, замазюканий. Бачив я їх якось у неділю. Вона торохтить без угаву, а він і вухом не веде. Навіть не гляне на неї. Ходімо, шоу. Марно, сказав шоу. Таким як вона, можна допомогти лише тоді, коли вони самі цього хочуть. Ти це знаєш, і я це знаю. Вона тебе просто розчавить, якщо ти опинишся в неї на дорозі. Не роби дурниць. Але хто ж тоді поговорить із нею, з такими, як вона? Чоловік? Друзі? Бакалійник? М'ясник? Вони відспівають їй панехито. Хіба вони підкажуть їй дорогу до психіатра? А сама вона знає? Ні. А хто знає? Ми. І ти приховаєш від жертви таку життєво важливу інформацію?» Шоу зняв свого мокрого капелюха і похмуро подивився, коли під'їзду. Якось давно, на уроці біології, учитель спитав нас, чи змогли б ми скальпелем видалити нервову систему в жаби, та так, щоб не пошкодити. Вирізати всю цю найтоншу, мов павутиння, систему з усіма її дрібними вузликами і вузлищами – яких і не розглядиш до пуття. Це, звісно, неможливо. Нервова система вросла в плод джаби так, що її не витягнеш. Від джаби нічого не лишиться. Те саме і з місіс Крик. Хворий нервовий вузол не прооперуєш. У її божевільних сонячних очицях самісінька жоч, І з таким самим успіхом ти міг би спробувати назавжди видалити в неї з рота слину. Як це не прикро, але, гадаю, ми зайшли вже надто далеко. «Ти маєш рацію», – серйозно сказав Фокс. «Але моя мета – лише поставити попереджувальний знак. Небезпека. Заронити в її підсвідомість зерно сумніву. Я хочу сказати їй – ти жертва вбивства. Ти шукаєш місце, де тебе прикінчать. Я хочу посіяти зерно в надії, що воно зійде і розквітне». Є ще слабка, квола надія на те, що вона збереться з духом, і таки піде до психіатра. Нато вже спекотно сьогодні для розмов. Тим більше підстав діяти. За температури 92 градуси за Фаренгейтом скоюється більше вбивств, ніж за будь-якої іншої, коли вища ста, спека заважає вбивці рухатися». Нижче 90 – досить прохолодно, і жертва має більше шансів уціліти. Але на 92 градуси припадає самий пік дратівливості. Людина виходить із себе буквально через будь-яку дрібницю. Мозок перетворюється на пацюка, що бігає розжареним до червоного лабіринтом. Досить найменшого погляду, звуку, дотику волосини і звіряче вбивство. Звіряче. Які страшні слова. Погляньмо на термометр. Вісімдесят дев'ять градусів. Підповзає до дев'яноста. Свербить і чухається дев'яносто один. Під градом дев'яносто два. І це вже за якихось одну-дві години. Ось перший сходовий проліт. Переводити Момодух на кожному майданчику. Отже, вперед. Старі рухалися в напівтемряві третього поверху. «Не треба звірятися з номерами квартир», – сказав Фокс. «Давай вгадаємо, котра квартира її». За останніми дверима тишо роздерло радіо. Від стіни відривалися шматочки старої фарби і безшумно сипалися на потертий килимок. Двері здригалися разом із косяком. Приятелі перезирнулися і похмуро кивнули один одному. І тут, наче хтось вгатив сокирою в стіну. Пронизливий жіночий голос кричав щось у телефонну слухавку комусь на іншому кінці міста. «Навіщо їй телефон? Нехай відчинить вікно і кричить собі!» Фокс постукав. Радіо нарешті докричало свою пісню, але крик жінки не вщухав. Фокс постукав знову, смикнув дверну ручку. На його жах вона подалася під його пальцями, повільно попливла досередини, і вони опинилися в становищі захоплених зненацька акторів, коли завіса підіймається раніше часу. «О, Боже!» – скрикнув Шоу. На них обрушилася лавина звуків. Було таке відчуття, ніби стоїш біля греблі і відчиняєш шлюз. Старі машинально затулили очі руками. Наче то був не шума, сліпуче, а ріжуче світло. Жінка, і це справді була місіс Крик, стояла біля настінного телефона і з неймовірною швидкістю розбризкувала на слину. Її великі білі зуби сяяли, монолог гуркотів роздималися ніздрі, набухала, билася жилка на змокрілому чолі, вільна рука то згиналася, то розгиналася. Міцно заплющивши очі, жінка волала. «Передайте моєму зятєві, щоб не показувався мені більше на очі, леда що кляте!» І раптом, за підказкою якогось тваринного інстинкту, місіс Крик широко розплющила очі. Вона й далі кричала в слухавку, і водночас буравила їх крижаним поглядом. Прокричала ще з хвилину, кинула слухавку, і не переводячи подиху, Процедила. «Ну?» – старенькі зблизили плечі, ніби шукаючи захист один в одного. Їхні губи заворушилися. «Голосніше!» – гаркнула жінка. «Чи не могли б ви, – попросив Фокс, – зробити радіо тихіше?» З руху його губ вона вловила слово «радіо». З опаленого сонцем обличчя на них так само злобно дивилися її очі. Жінка ляснула по приймачу, так, не дивлячись, шльопають дитину, що репетує цілими днями безупину. Радіо змовкло Купувати я нічого не збираюся. Вона роздерла пачку дешевих цигарок, як роздирають м'ясо, коли їдять його з кістки. Дістала цигарку, затиснула її напомадженими губами, запалила і жадібно затяглася. Випустила дим із тонких ніздрів, і ось уже перед ними вогнедишний дракон у кімнаті, наповненій клубами диму. «У мене справ по горло. У викладайте, що у вас там?» Вони озирнулися. Журнали, поразкидані по лінолому, мов великі строкаті рибини, Поламане крісло гойдалка, поруч немита кавого чашка, покрилені захватані абажури, вікна замискані, сто старілок ураковані, в них капає вода з крана, капає і капає. А в кутках під стелею колишиться, немов мертва шкірка, павутиння. А над усім цим висить густий запах надто довгого надто затяжного, проведеного в замкненні життя. Вони поглянули на стінний термометр. Температура 90 градусів за Фаренгейтом. Старі обмінялися стривоженими поглядами. Мене звати Фокс, а це Містер Шоу. Ми відставні страхові агенти. І тепер ще трохи займаємося страхуванням, щоб поповнювати наш пенсійний фонд. «Але більшу частину часу ми нічим особливо не...» «Ви хочете всучити мені страховий поліс?» Із сигаретного диму висунулася голова місіс Крик. «Ні, гроші тут ні до чого». «Ну, далі», – сказала вона. «Я навіть не знаю, з чого почати. Можна присісти». Фокс озирнувся і дійшов висновку, що в кімнаті немає нічого, на що можна було б сісти без побоювання. «Гаразд». Він побачив, що вона збирається знову накинутися на нього з криком і квапливо заговорив. «Ми вийшли на пенсію після сорока років роботи. Ми супроводжували людину від колиски до цвинтарної брами, якщо можна так висловитися». За цей час ми зробили деякі узагальнення. Торік ми якось сиділи в парку, розмовляли і, зіставивши факти, дійшли такого висновку. Багато з тих, кому судилося померти молодими, могли б уціліти. Якщо, як слід вивчити це питання, страхові компанії могли б як додаткову послугу запропонувати клієнтам новий різновид «Я нічим не хвора» перебила Фокса місіс Крик. «У тому і річ, що хвора!» виокнув містер Фокс, і тут таки з переліку затулив собі рота рукою. «І ви смієте казати мені, хвора я чи ні?» Фокс рвонувся вперед. «Дозвольте, я поясню. Люди помирають щодня. З погляду психології, десь у людині накопичується втома, і саме вона намагається її згубити». «Взяти її приміром...» Він озирнувся і заговорив про перше, що впало йому в око. «Ну, хоча б ця лампочка. Вона висить на перетертому дротові, просто над ванною. Якось ви послизнетеся, схопитеся за неї, і край!» Місіс Альберджей Крик скоса глянула на лампочку у ванні. «Та що з того?» «Люди!» – провадив містер Фокс, захоплений своєю темою